«Хе-хе, всі розбіглись, тільки я коло вас», – сказав кооператор Марті, і Довгенька ще в неї сидів, передражнюючи на всі способи Славенка і тим її потішаючи. Двоє в одній кімнаті, крім дівчини. Звичайно, життя людське в психічному його вияві є постійна зміна занепадів та піднесень, тож нормальна крива його мусила б нагадувати синусоїду з довершеною ритмікою її хвиль. А що людина може бути нормальна тільки теоретична, то й графіка її дійсного психологічного стану в системі координат виглядала б неймовірною кривулою, якої згинів не змогла б узагальнити формула самої найвищої математики. До того ж, депресивний стан у людини залежить найчастіше не від вичерпання енергії, а від надміру її, який, шукаючи виходу, спричинює прибільшений тиск на стінки психічного апарату. Людина тоді почуває себе так, як почував би балон із тиснутим повітрям, якби йому дати нещастя почувати. Він безперечно мучився б найтяжчими муками, аж поки якась спасенна рука того повітря з нього не випустила б. Депресивний стан має певну градацію, яку визначити в щоденному житті буває дуже корисно. Бо одна річ є депресія абсолютна, коли під тиском енергетичної зайвини вишкоджено основні підойми психічного механізму, і людині вже важко вернутися до радісного світосприймання – а зовсім інша справа з депресією тимчасовою, що може бути іноді й дуже пристойно розряджена, надимаючи як ходовий вітер людські паруси. Щоб відрізнити їх, тут можна порекомендувати спосіб, який годилося б назвати реакцією на матеріальне поліпшення, і якого суть зрозуміла без дальших пояснень. Другою дня Марта прийшла до Махор-Тресту в сильно кепському настрої. Але несподівана звістка про підвищення розряду її все-таки радісно потішила. Замість 60 карбованців дівчина мала одержувати 70. І на душівниці в неї ці 10 карбованців надлишки лишили приємний і теплий слідок. За два місяці вона зможе, наприклад, легко купити торбинку на зміну старій, вже досить зужитій. Ще, наприклад, якщо глянути на справу глибше – то їй вільніше тепер узяти кредитування, щоб упорядити на прийдешню зиму. Як далеко людська думка сягає, пристойне пальто. Могло бути ще й багато інших комбінацій, які дівчина мала пильно обміркувати та зважити. Все це створювало для Марти хай дуже дрібний, а проте свіжий життєвий клопіт, до якого рада взялася її стомлена душа. Але звідки трапилася їй ця добра нагода? Хто в цій насиченій людьми вкладисті установі раптом потурбувався про неї? Задумав зробити невеличку приємність дівчині, що почувала себе геть самотньою. Виявилось, що походження цієї радості, як і багатьох радостей та прикростей, було суто механічне – Марті недосвідчені робітниці були дали спочатку повної ставки, коли переводили на посаду діловодки до 100 частини. А тепер цю ставку і нарешті призначена. Отже, це був просто безсторонній наслідок діяння вищої справедливості, втіленої в тариф націонувальному статуті. І дівчина, власне, могла б ще й скаргу заявити, чому ця справедливість об'явилась тільки через півроку її ретельної і відданої праці на дорученій посаді. Так сказала їй машиністка Ліна, що перша порадувала Марту новиною – «Ну, я вітаю вас», – мовила Ліна наприкінці. «Коли б це раніше, то я б позаздрила, а тепер у мене з моїм Борисом спільна каса. Я від цього не програю». «Ваш чоловік, певно, багато одержує?» – спитала Марта, щоб зробити товаришці приємність. «О, він одержує 150, але одержуватиме більше. Він же з вищою освітою», – згордо додала Ліна. Під час обідньої перерви до Марти підійшов рахівник ворожій. «Так вас з прибавкою?» – сказав він. «Давно вже слід було дати», – сухо відповіла Марта. Давно кажете, а знаєте, хто це, по-моєму, постарався за вас? хитро спитав ворожій. Тут нікому не треба було старатись. Ви думаєте, мадуазель, а що, коли це наш безпалько? Ось побачите, коли він вам ще й на дорожних не влаштує так вечерком?» Не плетіть, дурниць, суворо сказала дівчина. Марточко, побий мене Бог об старий сапог, коли я не бачив один раз, як він отак скоса не глянув на ваші ніжки. Ото знаєте, коли ви на стільця стаєте папери з шафи діставати? Я теж каюсь, грішу іноді. Ви все міряєте на свій аршин, а ви не носіть куцих спідничок, щоб спокуси не було. Який цинік, обурено подумала Марта. Проте слова ворожіїві її вразили. Вона мимоволі кинула оком на безпалька, що спокійно сидів коло свого столу і переглядав папери, попиваючи чай. Невже він міг дивитися на мої ноги, подумала вона. Ні, це абсолютно неможливо, занадто він урочистий. І незважаючи на абсолютну неможливість, у неї все-таки лишився жартівливий сумнів. Взявшись до роботи, вона пригадувала вчорашній вечір. «Льово, мабуть, ненормальний», – подумала дівчина, – «бо хто нормальний, був би безнадійно закоханий протягом двох років. Всі, кого вона знала, були закохані в неї максимум місяць, та й зовсім інакше закохані, бо хотіли її обійняти, поцілувати, покласти їй руку на коліна, а один на першому ж побаченні схопив її і крикнув «Будь моя!». Вигнаний він пішов, не дуже образившись, і сказав на відході». Я так і знав, що ви міщанка. У всякому разі, хтось та був ненормальний. Або в сіті, або льова. Цього питання вона остаточно розв'язати не змогла. Та й рядки одноманітних цифр, які вона звіряла, чимало заважали їй. Але у гузеньких інтервалах між ними вона все-таки встигла просунути якусь власну думку, чи принаймні добрий уривок її. «15722» – прочитала Марта підсумок і на мить здивовано спинилась –